Hristos a înviat! Iubiți frați, suntem la prima duminică după Sfintele Paști, duminică ce se numește a Sfântului Apostol Toma. A trecut marea sărbătoare, cea mai mare din tot anul a creștinătății, vierea Domnului. Șapte zile de prăznuire, de cântare și de bucurie. Și acum începem curgerea anului bisericesc cu prima duminică a Sfântului Apostol Toma. Sând să vă amintesc de la început că salutul creștin Hristos a înviat se zice și la în ajun în alțarea Domnului. Să nu ne rușinăm a saluta pe frații noștri creștini, bineînțeles și ortodox, cu acest salut este pe care l-a rostit în tăia oară arhanghelul Gavril de la mărmântul Domnului. Și a înviat Hristos, sau Hristos a înviat, nu este aici, a spus ea la Sfintele Femei Mironostițe. Și acum să explicăm pe înțelesul tuturor Sfânta evanghelie de astăzi. Domnul, să vă pe scurt, a pătrimit și a fost dus pe Golgota la ora nouă dimineața, vineri. La ora 12, vineri, a fost bătut în cuie pe Sfânta Cruce, pe Golgota. La ora 3, după amează, și-a dat Duhul când a zis săbășitul sa. Și-a stat pe Sfânta Cruce până vineri seara, când după aceea a fost îngropat. Și în zorul zilei de duminică a sfinților Paști, în zor de zi, a înviat din morți. Iar Duminică seara s-a arătat la ușinișii săi, care erau ascunși undeva acolo, într-o încăpere numită foișorul sau cițină acea de taină. Noi am fost odată pe acolo să ne reamintim foarte bine și stăteam în cuniaț cu zăboare la ușă de frica evreilor, care erau foarte porniți, ca și acum, împotriva creștinilor. Sunt două mii de ani de ură și de neînțelegere și de necredința lor de Hristos. dar Dumnezeu milii și al păcii, va rândui toate cum va voi. Și în ziua întâi de Paști s-a arătat mai întâi Sfintei Maria Magdalena, unei femei care avea șapte demoni până înainte de a veni la Hristos. Ce înseamnă asta? Că Hristos arată celui păcătos că nu are nevoie de ajutor, celui care e robit de demoni, că nu are nevoie să fie eliberat. Deci Domnul nu a venit pentru sfinți pe pământ, pentru păcătoși, ca din răi să ne facă buni, din ticălor să ne facă vremi, din oameni îndoielnici și încredință să ne întărească în credință și să facă dintre noi chiar și mucenici. Deci, în ziua întâi de Paște seara, pe când eram erau încuiati acolo de frica iudeilor, deodată a intrat Domnul prin ușile încuiate la ei, așa cum citim în Evanghelia de astăzi, de la Ioan. Și le-a zis primul cuvânt, pace vouă. când oamenii sunt turburați, când oamenii sunt încordați, când oamenii nu știu ce mai cu ei și în jurul lor, nu trebuie să spui vorbe multe. Cuvântul cel mai scurt, care să-i poată liniști. Pace să vă fi voi, fiți în pace, adică cu alte cuvinte. Eu sunt. Și le-au arătat mâinile și coasta sa. Ce purtau mâinile pe ele? Femnul cuielor. Și coasta asta a și-a arătat-o. Că acolo a străpus sudica acelui sutaș în coasta dreaptă. Și acestea rămân în veșii veșilor mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Semnele cuielor din palme, a spinilor și al sudicii care a spart coasta Domnului rămân în veci ca o mărturie înaintea și de-a dreapta Tatălui Cerescu, în și s-au bucurat și ucenișii văzând pe Domnul. Sigur că s-au bucurat, dar erau și turburați. Unii sunt ndoiavă alții se temeau, nu știa puterea minunilor. Și noi când e un moment foarte emoțional, nu știi ce să zici și să crezi. Parcă nici nu mai ai cuvinte. Ei bine, așa erau și ucenișii. S-au bucurat ucenișii văzând că este Domnul. Și apoi iarăși le-a zis, vouă, precum m-a trimis pe mine tatăl din cer în lume să să-L lumea, și eu zic și vă trimit pe voi. Deci Hristos a fost trimis de Tatăl pe Pământ, și după aceea Mântuitor Hristos a trimis pe ucenici în toată lumea să vestească Evanghelia. Și asta este biserica lui Hristos, asta e taina mântuirii noastre. Nu suntem părăsiți. Hristos a șerțit pentru mântuirea noastră și a trimis apostoli și episcopi și preoți în toată lumea creștină ca să creadă în el. Cei ce vor crede și se vor boteza, se vor mântui, cei să ce se vor îndoi, sau nu vor crede, sau vor huli, sau altceva vor face împotriva cuvântului Evangheliei, se vor osândi. Și zice, apoi a suflat asupra lor. Este un lucru extraordinar de important acest moment. După ce le-a arătat mâinile și le și s bucurat cu toții, și a spus că și eu vă trimit pe voi în lume, zice, luat Duhul Spânt. Și-a soplat peste ei, cum suplă mama peste copilul uneori. a preotul la botez, de deasupra Cristeliiței. Este simbolul Duhului Sfânt. Ori Hristos n-a făcut un simbol și chiar cu adevărat a soplat peste ușinișii săi și a zis, luați Duh Sfânt. Cărurile le veți ierta păcatele, le se vor ierta lor în viața asta. Sunt veții vieților. Cărurile nu le veți ierta. Sau nu vor veni să-i să nu vor știerea așa asta, să vor o să Și nu le vor fi iertate păcatele lor. Ce a făcut Mântuitorul în clipa aceasta? A întemeiat taina Sfintei Spovedaniei. Și de ce a întemeiat așa asta minunată taină chiar de ziua de Paște? De nu în sâmbătă mare? De ce nu a treizeci de Paște? De nu la altă duminică? În ziua întâi de Paște, sara. De ce a întemeiat așa minunată? Dumnezeiască tainele al Sfintei Spovedanii, pentru că ea este al doilea botez, pentru că taina aceasta a mărturisirii păcatelor, care ne curuză și ne iartă fără de legile, este o naștere din nou a lumii, și-a fie căruins. E atâta de importantă taina Sfintei Spovedanii, că ea a fost chiar de în întemeiată, ca nici o altă taine, sunt șapte Sfinții taine de Bisericii, cea mai importantă care salvează sufletele de iad și de ghiel și de diavol este taina Sfintei Spovedanii, unită cu taina Sfintei Împărtășanii. Vedeți că Dumnezeu chiar de Paști are milă de noi? Vedeți că Dumnezeu Mântuitorul chiar de Sfintele Paști vine să ne dezlege păcatele și suple peste noi Harul Duhului Sfânt? ca fără delegia, păcatul, ura, răutatea, mânia, desfrâul sunt toate urginile care le știți și le și noi astăzi. El iarte dacă primește acest lucru Sfânt prin taina Spovedare. Dacă te spovedești, adică regulat, fiecare la preotul lui. Păi bine, iată importanța acestei mari taine. Taina aceasta înnoiește lumea. Taina Sfintei Spovedanii împată pe oameni în casă. Taina Sfintei Spovedanii te unește cu Hristos prin dezlegarea și iertarea păcatelor și prin Sfânta împărtășanie. Taina aceasta este taină mare pe care noi nu putem înțelege, dar mulți când vom pleca din trup, ne vom da seama ce importanță are Sfânta Spovedanii regulată la Duhomnicul nostru, părăsirea păcatelor, înnoirea vieții cu adevărat, prin taina Sfintei Spovedanii, dacă o facem regulat, noi trăim în bucuria faptului permanent. Creștinul spovedit regulat, creștinul împărtășit, creștinul împăcat cu toți, este un creștin cu viață sfântă. El este întotdeauna în bucuria Paștelui, întotdeauna este liniștit, nu este tulburat. Are nădejdea mântuirii, îi merge mai bine în casă. Poate merge în înduială pentru că se roagă mai mult pentru că merge regular la Duhovnicul lui, pentru că se împărtășește pe însuși Hristos de trupul și sângele Domnului și primește Harul Duhului Sfânt în El. Pretuiți această pătuire și puneți la inimă cuvântul acesta. Nu amânăm taina aceasta numai din Paște în Paște. Și am fost la Paște, acum la Paște și ala. Nu frate, oricât eu le ai pe conștiință păcate mari, greutăți, cum primești, te primești, du-te la Duhovnicul tău. Și el știe ce are de făcut. Dar măcar de patru, dacă nu de opt ori pe an, să primim taina Sfântului Spovedanii și suntem Împărtășanii când i Dumnezeu. Mai departe, urmând Evanghelia de astăzi, spune în Evanghelie că și s a bucurat ușenii și băzând pe Domnul. Dar unul dintre ei, Toma, nu era de față acolo. Ei erau 12. Unul a perit spunându se Iuda. Au rămas 11. Și din cei 11, în acel făuieșor, duminică seara, de pastă seara, era numai 10. Și cu acei 10 a vorbit Domnul. Și apoi deodată s-a făcut nevăzut. Vedeți că după moarte, nu numai Mântuitorul, ci și sufletele oamenilor trebuie prin ușurile încuiate. Și sfinții care se arată, unii orice nișoșilor, intră fără să i deschidă ușa. Și este tot așa, fără să i deschidă ușa. Ei zboară ca îngerii. Ființii dincolo și creștinii curați sunt ca îngerii. Nu e nevoie să fie ușa descuiată sau geamul deschis ca să intre. Așa încât, după câteva zile, Toma, așa a vrut Dumnezeu să nu fie atunci acolo, a auzit că a venit Domnul. Și a spus așa, eu nu cred, de nu voi vedea semnul cuilor în mâini și în pișoare, și de nu voi îi păi semnul cuilor, adică rana, cu degetul și nu voi pune mâna mea în coasta lui coasta era foarte tare străpunsă încăpea o mână întreagă înăuntru așa era de spart domnul sub inimă în coasta sa și nu voi vedea toate, nu, nu voi crede și au trecut toți și au trecut încă o săptămână și în duminica de astăzi care se dus se cheamă duminica Tomii iarăși erau ușiniți și adunați acolo de frica iudeilor, într-o cameră așa mai mare, știu eu câte asta unii stăteau spus: să temeau din evrei, Era erau foarte cruze evrei, foarte fanatici după credința sub legea vechi. Ei credeau că totul trebuie să fie, toată lumea, să se creadă în legea vechi. Ei nu înțelegeau că a venit Hristos Mesia, nu cred nici astăzi. Așteaptă un Mesia care probabil va fi antihristul să vine. Ei bine, și atunci era și Toma de fapt. Și deodată a intrat Domnul pe ușurile încuiate și le-a spus la toți, pace vo. Și apoi imediat a vorbit cu Toma, o Toma în coase, te pune degetul tău în semnul cuilor și în ranele mele și pune mâna ta în coasta mea și nu fii necredințios, ce din l la mustrat. Și atunci Toma a pipăit ranele Domnului, s-a cutremurat, a se pus să plângă și cu lacrimi în oi și pune de a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu, acum cred, adevărat că tu ai pătimit pentru lume, și ai înviat pentru mântuirea și învierea lumii. Și Domnul l-a mustrat, pentru că m-ai văzut pe mine, tomu, ai crezut, și creștii și ce n-au văzut și au crezut. Și vreau să spun aici, credința, i frate, este cea mai mare virtuție a creștinilor. A crede înseamnă a... să crezi ceva pe care nu îl tipăi, nu îl vezi. Tu a spus mama sau ceva un cuvânt, trebuie să-l crezi! Ai stătit în Sfânt, dar Scriptorul a încetat Sfânt, trebuie să crezi acum, trebuie să -l... dar dacă nu e așa, dar dacă cumva-i vomin și unul, dar dacă cumva... A, tu a scris pe ei, spune Biblia asta! Ei bine, noi trăim prin credință că suntem în trup. De aceea, și Toma a fost mustrat, că n-a avut credință la început. Unii Sfinți Părinți spun și așa, că Toma s-a îndoit, N-a fost la început de față ca să fie în Evanghelie o mărturie că în adevăr un om sau un apostol i-a pipăit rănile Domnului. Să nu zică lumea că a fost o nălucă. Că la nălucă, la vis, nu poți să pipă. Și să pipă ea? Umbra. Oricând aici era trup și rane deschise, el a pus mâna și a văzut și a mărturisit pentru toată lumea și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, acum crede? acum am smeresc. Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu care te a pentru lume. Iubiți frate, asta e foarte pe scurt explicarea Evangheliei de astăzi. Dar Duminica de astăzi se mai cheamă atât Duminica Tomii, care e prima după învierii, cât și mare un termen bisericest deosebit, care se cheamă Antipasca. Și să vă explicăm, Pasca înseamnă Paște. Antipasca înseamnă în loc de Paște. Deci, duminica de astăzi, toate duminicile, până la iarnă în vierea anului viitor, toate duminicile se numesc antipasta, sau în loc de Paște, sau o sărbătoare care stă în locul Paștelui. Ce trebuie să învățăm noi? Deci, foarte important lucrul acesta. Fiecare duminică este un mic Paște. Asta vreau să spun. De aceea, duminica, dacă ați observat, că mergeți la biserică dimineața, citește Părintele Evanghelia Învierii, nu scoate Evanghelia în jurul bisericii, iar la mănăstării și mai pe larg, după tipicul mănăstăresc, nu vedeți dimineața și noapte, și citește Evanghelia Învierii, se scoate în mijloc și ne închinăm. De ce toate acestea? Ca să ne amințim întotdeauna că fiecare duminică este Paștele Domnului. Fiecare duminică este zi de Înviere duhovnisească pentru toți. Și atunci, dacă e așa de importantă fiecare duminică a Învierii, cum trebuie să preznuiască creștinii noștri fiecare duminică? Trebuie aici să ne spunem mai de-a dar o să vă întrestați puțin din cele și știți că se petrec duminica în satele noastre, în casele noastre, în orașele noastre și în toată lumea. Spunea cineva că zice, poate cele mai multe păcate se fac pe pământ duminica și cred că a avut dreptate. În cursul săptămânii mai fugi după afaceri, mai mergi la pădure, mai fugi un copac, mai ar, mai sameni. mai te cu femeia, n-ai când să vorbești mult, că treci soare, soarele, vine sara. Dar duminica, atunci când trebuie să fie bisericile pline, și sunt în munții sate, bisericile pline de credinșori, dar să vezi și la Cârciun, duminica. Nu știți mai bine ca mine? Dar știm și noi destul de bine, că suntem din satele dumneavoastră. Cunoaștem foarte bine lucrurile. Deci, care e importanța duminicii? Ca fiecare duminică, când a sosit și-am primit-o cu bucurie încât de sâmbătă de seara, întâi să lăsăm lucrul. Nu se lucrează noaptea spre duminică, orice-i vreți să lucreze, afară de caz de portă majoră, cineva e bolnav, O căzut un animal jos, e duci sărbătici, altul te cheamă că dă duhul, altul merge la spital sau vine de la spital. În mod gândit așa, creștinește, nu se lucrează, noaptea spre Duminică și în ziua Duminicii. O de strictul necesar. Deci, primul lucru, să păstrăm nelucrarea. Sau să simțim Duminica prin sărbare, prin odihnă. de odihnă. Asta e odihna noastră săptămânală. Să trupească și sufletească. Îi zi de curățenie, îi zi de viață furată, îi de rugăciune, și îi de mers la Sfânta liturgiei. Iar dimineața, după ce e prima grijă, Lați-vă copilașii până se rânduia animalele din jurul casei și mergeți la biserică. Nu unul la biserică și patru în jurul mesei la mâncare. Nu! Nu se mănâncă în familie, afară de și mici, nu se mănâncă până nu se termină Sfânta Liturghie la biserică. Dacă vreți să vă meargă bine, dacă vreți să fiți mulțumiți și să se plecați de la această mănăstire cu un sfat duhovnicesc, ascultați cuvântul nostru. Nu mâncați în timpul Sfintei Liturghii. Chiar dacă nu poți merge la biserică, din motivul care se știu, boală sau altceva, dar măcar nu mâncați. Afară de caz, un om foarte bolnav. Sau un nicuș, așa are alte rânduiale. Deci, să prezluim duminica cu nelucrare, să nu mâncăm până la terminarea Sfintei Liturghii și dacă se va cât mai mulți, nu unul la biserică și patru acasă, ce invers. Cei mai mulți să fiți la biserică și unul sau doi, dacă sunt bătrâni, să se atingi în casă și să se roage. Asta trebuie să facă creștinul care nu poate veni la biserică, se roagă din Sfintele Cărți până să termină Sfânta Liturghie. Și după aceea așteaptă bisericii la biserică să vină să se aducă în navră și să guste și el. Și gustând din anapură, el s-a împărtășit din darurile lui Dumnezeu. Și după aceea se întinde masa, și mănâncă creștinii cu iară cu binecuvântare, cu rugăciune înainte din mază, și așa mai departe. Ce trebuie să mai facem noi Duminica, fraților? Dacă dimineața îi zice, mergi la biserică, și deși în cit, acest Paști, că fiecare Duminică este un mic Paște, se cântă totdeauna cântări de Învierii, nu vedeți peste tot, în fiecare Duminică. Ce trebuie să mai facem noi după așa venim de la biserică și după mâncăm? Nu să ne șertăm, nu să ne dăm la vieții, nu să mergem peste drum la cele cârcii, că sunt foarte mulți cârcii acum prin sate și asta e moartea satelor românești, de unii până mai ieri, te mai bun creștini erau la satii. Acum mi se pare că s-au mutat la oraș, la periferii, iar la sati alcoolismul, beția și unele femei cu vrăjitoria încep să distrugă satele noastre. Ferească Dumnezeu dacă mergem așa cum mergem acum. Într-un număr restrâns de ani dispare satul. Despare creștinul cel bun, despare mama care până mai ieri plângea cu bastița acolo la oci să se ruga și ducea dușea la biserică și se închina și ia. Ce știi și eu să fie mânt dacă o merge în ritmul acesta? Luați aminte că trăim niște timpuri apocaliptice, de ce să nu o spunem deschis? Suntem cu Sfânta Cruce în mână și mărturisem adevărul, nu minșună, deci și după amiază se cuvine ca și din șoșii noștri să facă alte fapte bune. Care? Dacă ești bătân, putin te tu o dea. După așa, mai roagă te Dacă ești mai tânăr și la ora 3 sau 4, mai ales la orașe sau unii prăut buni, fac de cerneală. nu te la de cerneală. Păi, nu-ți de nici mai mult. Și când ascuns, a spus, te închini, te rău, și vii mulțumit, acasă. Dacă nu, iese slujba în biserică, tu te la un bornat. Sau Domnule cât bolnavi sunt dacă pensate și bătrânene, și amărâți, și văduve, și orfani, și oameni care nu au nici un sprijin. Îi și un măr, îi duci o pară, îi și o vorbă bună. se citești într-o carte, vorbește cu măr care e singur, sau cu bunica a ta, sau cu mamă-ta, sau cu altcineva, că totdeauna bătrâne sunt singurate, sunt triști bătrâni. De ce? Nu mai au nimic în jurul lor, nimeni nu mai întreabă de ei și și sunt părăsuri. Mergeți se pe bătrâni, fie că ți-i mamă sau tată, fie că ți-i sau nu, du-te la bătrâni, du-te la cei care sunt în suferință, care sunt bolnavi, care au o tristeză, care au necaz, care sunt gata de divorț și încerci să faci o pașă, astea să fac duminica. În cursul săptămânii de arată, de prășit, de Miergi în corul încolo la fabrică, dacă mai merge fabrica, dar duminica asta, rugăciunea, nelucrarea frânarea de la mâncare până după sfânta liturghie și după amiază și citirea de adică cărți sfinte, sunt atâtea de adică multe cărți sfinte acum, la care noi vă recomandăm Noul Testament și vestile Sfinților, cele mai importante cărți care le să că trebuie să le aibă creștinii. Apoi vizitarea Bonabului și a celor Iată foarte pe scurt cum trebuie să ținem noi Sfânta Duminică Iată de ce Duminica se cheamă ziua Domnului, asta înseamnă Duminica, ziua Domnului, că e ziua învierii. Sunt 52 de duminici peste an. toate în învierea Domnului sau Sfintele Paștele. Pentru că Paștele a înnoit lumea, prin învierea Domnului s-a născut lumea din nou, prin învierea Domnului și noi ne naștem duhovnicește și prin Sfânta Liturghie, și prin Sfânta Spovedanie, și prin Sfânta Împărțășanie, și mai ales prin iubirea creștină. Din cheierii iubiți vă dorim tuturor să fiți tari în credință, să vă spatele gaze de biserică, să-l mulțești sectele extraordinare. Hulesc Duminica, hulesc pe Maica Domnului, hulesc pe Sfinți, luați aminte, nu ne punem mintea cu ei, ei nu sunt normali la minte, sigur nu sunt normali. Noi să ne ținem de Sfânta Cruce, să ne ținem de Biserica Domnului, de păstorii și duhovnișii noștri, de Sfintele mănăstiri și de toată tradiția Sfântă Ortodoxă Românească. Este o mare luptă acum împotriva Ortodoxiei, rozar de mare! Nu poți să ne rapi nici catolicii, și nici ce să nu o spunem, dar vedeți ce se întâmplă! Nu ne pot reada nici cei de alte legi, cei care s-au lepădat din botezul de cele șapte Sfinte taine, și toți ceilalți care au sau nu au nume. Dar noi ne vom ține de biserică, De vom crede cu tărie că Hristos Domnul a înviat pentru noi, de ne vom ruga mai mult și vom trăi în armonie și în pace, și în credință curată ortodoxă, Dumnezeu păzi, Dumnezeu milii, Dumnezeu învierii va fi cu noi. Și țara noastră va înflori și poporul românesc se va noi, și vierea Domnului va birui pe păgân pe de diavolul și pe ca să putem cu toții să cântăm tradiționala și sfânta noastră cântare, Hristos a înviat.